Banca Transilvania prezintă România în direct. Cu Moise siguran. la Europa FM. Și video live pe Facebook, pe toate conturile noastre și pe bizidai.ro. și pe europa.fm.ro. Doamnelor și domnilor, vorbim astăzi despre modul în care relaționăm, cum se spune, între noi atunci când suntem în trafic. Trebuie întâi să fac o corecție la știrea pe care am anunțat-o mai devreme, accidentul de pe calea florească din București nu s-a produs pentru că a intrat un taxi pe contrasens, ci pentru că nu a acordat prioritate unei ambulanțe care avea semnalele sonore și luminoase pornite. Totuși, așa, din experiența mea de șofer și din ce mai văd și eu în fiecare zi, vă spun că mie mi se pare că noi am evoluat foarte mult din punctul, cel puțin din acest punct de vedere, adică dacă vă imaginați că acum 5 ani sau 10 ani se dădea cineva la o parte în momentul în care o ambulanță încerca să-și facă loc pe unul dintre bulevardele aglomerate ale Bucureștilor, vă înșelați. Azi parcă e un pic altfel, ceea ce sigur nu exclude astfel de incidente. În același timp, mie mi se pare că sunt mult mai puțini șoferi care dau flash de exemplu, pe autostradă sau în alte situații de acest fel, flash fiind considerate de mai toată lumea ca fiind un comportament agresiv, nepoliticos, în trafic. Sunt foarte multe controverse, de sigur, legate și de apariția telefonelor deștepte cu internet care ne mai țin ocupați așa, mai ales în... Cozile lungi din trafic în care mergi cu 3 metri din 5 în 5 minute. Mi-amintesc de o știre, cred că o am pe aici, din Marea Britanie, care spune că orice șofer începător prins că folosește în orice fel telefonul în trafic rămâne pe loc fără permis. Sunt multe lucruri care ne deranjează poate la colegii noștri de trafic, dar în același timp mă gândesc, dacă discutăm despre ele, poate vom deveni mai buni, nu? Mai creștini, așa, în trafic, mă gândesc. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și să vorbim împreună despre ce anume vă deranjează cel mai mult la colegii dumneavoastră de trafic. Bună ziua, Marius! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Mă auzi bine? Foarte bine. Bună ziua și ascultătorilor tuturor. Ce ne enervează la participanții la trafic? Pe personal între personal mă enervează nesimțirea condusul agresiv. E, care hai să nu generalizăm. Adică ce anume, care parte o considerați noastră da -o, nesimțire în trafic? Îți dau un exemplu. Așa. Ne aflăm pe un bulevard în București, bară la bară, vine cineva din spate, de fleșuri și se grăbește. Așa, nu? Nu mi se pare normal. În oraș nu mai avem loc să ne grăbim. În oraș avem loc să mergem toți acolo. Păi vă ca să ce, dacă sunteți bară la bară, unde să vă duceți? Păi exact ce spuneam. Poate, poate e cineva care are o urgență. Nu, nu, nu. De unde știți? Știu foarte bine despre ce vorbesc. Nu știu, eu n-am întâlnit așa ceva. Deci un comportament de felul ăsta, când e toată lumea blocată bară la bară, să dea cineva flash-uri? Nu, exemplu numărul doi, vrei să ieși de pe străduță pe un bulevard pe care Asa. nu se mai termină mașinile. Tot cur, cur, nu se termină niciodată. Da. Trebuie să acorzi acors priorizate, corect? Corect. Păi să ai o săptămână acolo. Trebuie să fie cineva care să fie destul de amabil că te lase să... Nu se întâmplă. Se întâmplă din ce în ce mai rar în București... Și ne comparăm cu cei de afară, cei de afară care au centuri, care nu au gropi, care au bulevard de și care au semafori sincronizate, care au, care au... Care au și poate o educație mai... a traficului, să știți, poate mai avansat. De mai... Poate de mai amabil decât noi, nu? Sau poate pentru că au o educație mai traficului... a traficului mai avansată. Și, asta. și acum să... Acum, Mariu, să vă spun ceva, bană. există și cealaltă parte, aceea în care cineva iese de pe o stradă laterală, treptat, treptat, treptat, treptat până își face loc într-un trafic aglomerat de pe un bulevard principal. Și acela este un comportament care enervează. Păi, ce să facă dacă nu-l lasă nimeni? Păi, da, da, și acolo, știți, trebuie apreciate totuși riscurile, pentru că cineva poate veni cu viteză și să ne mai să frâneze. S-a întâmpla foarte des să stau minute ieșiri, să stau minute șir, să intru pe un și să fiu la să încerc să forțez intrarea, pentru că nimeni, dar absolut nimeni nu mai vrea să mai fie amabil. Sunteți jet-bejet sau ați mai condus și prin alte orașe perioade mai lungi? Bucureștean jet-bejet. vă spun o la de la provinciali, așa. Noi, provincialii, când ajungem la București, ne speriem pur și simplu de agresivitatea din traficul din București. Adică de faptul că cineva poate ieși în mod agresiv de pe o stradă laterală fără prioritate. Ce spuneți, Mihai? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Da, uite, sunt din Galați, dar călătoresc extraordinar de mult. Am fost în București în ultimele două săptămâni de trei ori. Iar ceea ce spunea mai devreme antevorbitorul s-a întâmplat, am primit flash-uri îndelungate de la o, un alt participant de la trafic, să mă dau eu mai la dreapta ca să treacă eu o mașină mai în față, că oricum eu eram coloană. Ceea ce mi s-a... Oricum, evident că nu i-am dat voie, că -aveam, chiar dacă vroiam, trebuia să aștept să plece unul de pe dreapta, să mă duc eu, o chestie complicată și care nu se făcea oricum. Uh, mai mult de atât, acum să vă spun o chestie. Aia... Mihai, în același timp să observăm și faptul că, deși banda a doua, să zicem, sau a treia da, uh, sunt folosite pentru înaintare, de multe ori sunt mașini care circulă cu viteză mai mică pe benzile respective, forțându i pe cei care se grăbesc să depășească prin dreapta, ceea ce nu e întotdeauna foarte sigur. Strada pe care mergeam cu trei benzi chiar era, era un, o bucățică de sens unic acolo. Din păcate pe partea dreaptă și pe partea stângă la bordură erau mașină parcată. Deci fleșurile sunt cele care vă enervează cel mai tare. Uh, fleșurile și uh, faptul că uh, nu ești uh, lăsat în trafic atunci când vrei să faci, nu știu, un viraj la stânga sau vorba celu la, pe să. -ți cu toate că să-ți acorde un pic de prioritate, din propriu zici prioritate. Să-ți se dea voie. Mie da. mi se pare că, să știți că, din punctul ăsta de vedere, am progresat foarte mult. Eu circul în fiecare Aici, zi în București asta... la ore de vârf. Asta vreau să-și zic, adică vreau să fiu cu puțin contra curentului. Am constatat totuși că a început lumea să fie ușor mai uh, rezonabilă, din punctul ăsta de vedere, și chiar uh, ți se mai dă voie să faci lucrul ăsta. Okay. Uh, am remarcat chestia asta nu numai în București, ci în Brașov, chiar și aici în Galați, întâmplător cei cu o mașină care nu are numere locale, are numere de alt județ și lumea nu de aici, nu știe, hai, dai i voie. Okay. Deci chiar am, chiar am pățit lucrul ăsta. Mai mult de atât, îi sfătuiesc pe cei, vorbesc un puțin mai în vârstă cu cei cu Așa. și am fost în structură auto și profesorul de statie lucrieră și am ținut neapărat să, să le amintesc tuturor că nu ești singur pe șosea, așa cum cum să faci un lucru și ce ar vrea să facă. Și atunci să lași Bine. pentru că una eviți. Da, Mihai, ați explicat. Ați, ați explicat. Bine, okay. vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj 0372069599 Natalia, bună ziua. Bună ziua. Ce fel... mă deranjează cel mai da. cel mai tare în trafic este parcarea mașinilor în intersecții sau la colțurile străzilor. Este interzis. Unde... În da, intersecție este interzis. interzis. Da, ei se interzis, dar la satul mare nu interzis. -am nu, interzis la... peste tot. Eu am, luat da. eu am luat o astfel de amendă pentru că am oprit, nu, că am parcat în piața romană. E adevărat multă minte. Mă te, eu cred eu te cred perfect, doar că știi în satul mare la, în câte loc găsești marșini parcate la colțurile străzilor de capul, unde vizibilitatea este redusă, vreau să spun. Deci Natalia, asta nu te Natalia cu tot era. respectul pentru aglomerația din satul mare, vă spun că în București nu mai avem unde să punem mașinile. Dar e o problemă majoră să parchezi la colțul străzii, pentru că nu le permit să se asigure celor care taie intersecția. Sunt de acord cu dumneavoastră, este foarte dificil să nu intri ușor deci asta... ușor într-o intersecție, că n-ai vizibilitate, practic. Exact, exact. Asta mă deranjează în primul rând și în al doilea rând nesemnalizarea sau semnalizarea întârziată, nesemnalizarea stânga-dreapta sau semnalizarea întârziată, ă, stânga-dreapta. Asta ar fi. Bine, vă mulțumesc pentru mesaje. O zi bună! 0372069599 Bună ziua, Dumitru! Bună ziua, vă salut. Nu știu dacă mă auzit foarte bine pentru că sunt într-un pasaj vă auzim foarte bine cu toate acestea. Vă mulțumesc. Domnul Gurani, eu sunt taximetri de profesie și sunt din București. Uh -huh. Eu cred că ar trebui, în discuția pe care ați angajat o dumneavoastră astăzi, să discutăm oarecum și despre cauzele pe care le avem pentru. Pe, ca, ca, cauzele pentru care traficul din București este infernal și care duce la comportamentul nostru al tuturor al conducătorilor auto. Vreți să dăm vina pe firea sau ce? Nu, nu, De nu. Atunci? Deci domnul Guran fac meseria sa o fac din 2005 și când am acumulat oarecare experiență mai și spus eu. Spune asta, vă rog, haideți, care sunt cauzele? Deci eu, eu cred că e o problemă de management de trafic. Sigur și că este, toate sunt, dar da, acum puțin. vor... Nu, ascultați-mă, dumneavoastră, puțin. Discuția de astăzi se referă la comportamentul nostru, indiferent de cauzele traficului infernal din București sau din alte banii. Domnul, domnul Guran, ce vreți să vă spun? Că și pe mine mă deranjează foarte mult conducătorul auto, care conduc așa cum conduc, care se comportă așa cum se comportă. De mai exact cum? Că uite, eu pot să vă spun ceva concret. Pe mine mă de deranjează taximetriștii care, deși pot au bandă de parcare atunci când se coboară clientul din mașină o opresc totuși și blochează o străduță de ce nu știu De ce generalizați? Nu generalizez, vă spun ce mă deranjează, nu toți, doar acești taximetriști. Acum spuneți noastră ce vă deranjează? Eu, vre eu vreau să vă spun că, încă o dată, eu, eu țin la neapărat, adică eu nu vreau să discut de despre șoferul XY, că asta e un caz particular. Uh -huh. Problema este de management de trafic, Guran. Ne trebuie camere de loave de... Ne trebuie foarte multe, Dumitru, încă o dată am făcut și o să mai fac pe această temă dezbateri. Acum vorbim despre comportamentul nostru. E ușor să dai vina pe alții. Haideți să ne uităm la noi înșine. Bună ziua, Dan, ce spuneți? Bună ziua! Mie mă deranjează foarte mult două chestii. Unu, bizonii din trafic, eu stau în Timișoara, și Timișoara în ultimul timp a început să devină un nou București. Și doi, prioritația față de BMW. <laughs> asta n-am putut să suport niciodată. Așa. Dacă cineva are BMW, cel puțin în Timișoara, nu știu cum se întâmplă în alte orașe, dacă nu le să pleacă, se enervează, te clastonează, te înjură, te nu știu ce, te nu știu cum. Cum cum? Deci, dacă cineva are BMW, nu are BMW. BMW așa. Deci Trebuie să-i dai drumul, că dacă nu te înjură Deci nu Mercedes cum? nu Audi, doar nu BMW mă tu mine, mă tu mine, Nu mă lași tu pe mine Nu mine cu BMW-ul și treci tu cu Skoda da. Eu nu știu tot, dacă e chiar zis, așa N-aș da cu pietre la la zis, zis, în toți proprietarii de BMW Nu în toți proprietarii Nu nu generalizez da. Față de unii În același timp, referitor la ce a zis uh, Doamna Natalia, dacă Te da. permite să mai faci lucrurile da. da la sată mare. Eu stau în timeșoara într-un cartier în care dacă ajungi după ora șapte seară acasă, nu mai e unde să parchezi. Da. Nici măcar pe costul intersezii. Din păcate, lipsa locurilor de parcare ne face până ne să parcăm unde putem. Nu că am vrea noi să parcăm acolo sau că am vrea noi să încărcăm mezea. Nu ce facem cu mașinile, nu avem unde să le punem. Din păcate, cam asta e situația. Da. Atât am vrut să vă spun. Bine. Deci, da e supărat proprietarii de BAMV. Cornel, bună ziua! Cornel Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Salut, Moise! Încerc de foarte mult timp să iau legătura cu tine și mă bucur că am reușit mă acum. Mă bucur și eu că ați reușit. Uh, punem problema că uh, cum ne comportăm noi în trafic. Uh -huh. uh, ne comportăm ca toți oamenii. Problema este dacă reușim să ne comportăm ca cei din exterior sau nu. Cei din exterior au niște reguli foarte clare. M-a bucurat acum câțiva ani când a început uh, o etapă a poliției care sancționa foarte drastic pe cei care depășeau scoarul de tramvai sau o stație de autobuz sau care depășeau coloana la semafor. Așa. S-au ținut probabil o săptămână de chestia asta. Toată lumea a început să ia frica sau să spunem să respecte regula mai cinstit. Da? După ceva timp poliția a abandonat uh, ideea și tot a revenit în normalul românesc să-i spunem. Deci pe dumneavoastră vă supără cel mai tare cei care merg ca tramvaiul, dar nu fac stație. Dacă da. am înțeles, bine. M-ar bucura ce mai mult și probabil că și nația română ar începe să se civilizeze dacă ne-am civilizat în trafic prima dată. Ok. Dar chestia asta nu se poate întâmpla decât cu reguli. Și cineva de... trebuie să aplice acele reguli, că noi singuri, din păcate, nu putem decât să ne scoatem ochii. Ei, sau mă Să că nicăieri în lumea asta da. oamenii n-au respectat... În proporție de 80% regulile, decât dacă au fost forțați de lege. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, 99% Cornel. În același timp, însă, eu cred că noi suntem până la urmă cei care. că depinde foarte mult de noi modul în care ne supărăm sau nu pe alții în trafic, de aici rezultând însă și o componentă a, a, a traficului în sine. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Adică e aglomerat, e aglomerat. Te bași pe banda de rezervă chiar, sau pe banda tramvaiului că e aglomerat. Astea sunt niște lucruri care depind mult și de oameni, nu numai de aglomerație. Bună ziua, Alin! Salut, Moise! Vă ascultăm! Mă că am intrat în direct cu tine. Ce a spus domnul dinainte? are dreptate, trebuie să existe reguli. Și pe mine cel puțin... Există mai reguli și se aplică de multe azi, ori. Da. Cel mai mult ce mă deranjează în trafic este poliția română. Unii se aude este... foarte bine. Ieșiți de pe speaker alin sau vorbiți mai aproape, vă rog, de, okay. de telefon. Okay. Mă auzi mai bine acum? Da. Uh, cel mai mult ce, ce mă deranjează pe mine în trafic este poliția. Uh, poliția este un impediment. Cred că îngreunează traficul. Uh, eu sunt din Târgoviște, uh, dar circul în București foarte mult și prin toată țara... Uh, iar unde este poliție, se îngreunează traficul. Uh, la orele de vârf, niciodată când e aglomerație în București, nu vezi un polițist să, să dirigeze traficul, uh, dar îi vezi unde este liber și uh, imediat stau la pândă să-ți dea amendă. Eu nu uh, sunt de acord cu ceea ce spuneți noastră. Eu nu cred că e adevărat ceea ce spuneți noastră. Eu circul și eu, eu în București, cir eu, cir circul... Și în, târgovi, în Târgoviște n-am prea văzut polițiști, sincer, am mai văzut cu radare. Sunt foarte mulți, sunt okay. foarte mulți radare. Uh, de exemplu, uh, în fiecare zi, aproape în fiecare zi, la ieșirea din București, pe București, noi, noi, da, uh, este blocat până la sensul giratoriu de sub, uh, de sub pod, da, da. la șase, 7, -7 uh, iar pe celălalt sens este radar, okay. aproape zi de zi. Uh, unde... Deci uh, să le, le reproșează polițiștilor că nu știu să dirigeze traficul și că atunci când se pun să-l dirigeze mai rău încurcă. Asta una. Doi, la mână că regulile de circulație ei niciodată nu le respectă, merg cu, fără centură, uh, vorbim la telefon, n-au nicio treabă cu regulile de circulație și apoi vin cu întrebarea când te oprez uh, că domnule ce faci? Da, ironic, Alin, cred că aveți dumneavoastră ceva cu polițiștii. Din păcate, din păcate ei au cu mine. Câte puncte aveți? Că, uh, am 15. Adică nu mai aveți permis? Uh, sunt în instanță cu ei. Nu mai așa pot să-mi ah, ok. Alin, să știți că fi... discuția despre astăzi Hai. este despre ce ne reproșăm noi unii altora în trafic. Deci puteți să le reproșați polițiștilor că nu respectă regulile de circulație atunci când sunt și ei în trafic, mi se pare mie. Asta da, asta da, asta da, okay. clar. E clar, e clar ce reproșez... însă că sunteți foarte subiectiv. La ceilalți participanți de trafic nu vă deranjează nimic? Mă deranjează că sunt foarte mulți oameni care efectiv nu, nu pot citi, au permis de conducere. Ok, deci tot ceva la care tot poliția e de vină. Vă mulțumesc pentru opiniile doamna Stralin. 0372069599. Discutăm așadar despre ce vă deranjează la colegii de trafic. Sigur, și polițiștii sunt colegi de trafic, indiferent că dirijează sau că se deplasează. Valentin, bună ziua. Ciao Moisan. Ciao, de la Timișoara Da, vă ascultăm. A, așa. Eu vreau să fac un paralelism între Timișoara deși bat toată țara. Între Timișoara luăm orașul pe care îl știu cel mai bine și București, da? Așa. Un uh, Timișoara mai înainte a spus că BMW-ul, că nu știu ce. Pe vă să aveți bmw Da, nu am bmw Nu, nu, nu, nu. Chiar sunt un buz Renault. Deci, ca Treaba. Vedeți că tot apăsați pe niște taste la telefon și nu se mai înțelege ce spuneți. Așa, deci sunteți cu Renault, nu cu BMW, faceți A, o comparație așa. între Timișoara, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Exact. Ia, să vă auzim. Sunt și aici câțiva, dar uh, nu-i bagi în seama. Deci îți vezi de treaba ta, ei se dau importanță, depășesc, intră în față, îți prea puțin ca să facem comparația cu București. Dar ia faceți dumneavoastră cu Craiova, Nu vreți. Comparația. Uh, de acolo e patria șumanhărilor, ca... la Craiova, de acolo au venit la Timișoara, <laughs> vă spun eu. Că doar Probabil, câte unul, așa, că... a mai scăpat încoala la București, eu fiind unul dintre ei. Deci, dacă ați văzut cât de agresiv se conduce la Craiova, ce să mai vorbim de Timișoara? A, așa, dar discutăm ideea următoare. Deci, treci prin Craiova, nu ai treabă cu ei, ai ei depășit, ai ajuns în București. Așa. În 93-94 am început să conduc în București. Prima lună au fost Calvar, după care mi-am. După care, care mi-au mers foarte bine. Așa. Am făcut ce au făcut ei. Adică că... Dacă o trebuie să merg cu 200 de metri cu spatele pe o stradă ca să o evit circulația, am făcut-o. Dacă a trebuit să forțez de pe laterală pe principală, am făcut-o. Dacă a trebuit să merg pe linia de travai, hai să fim sinceri. Uh -huh. Nu numai eu o fac, o fac mii de oameni. Am trecut ca să ajung. Pentru că în momentul în care vin dintr-un oraș în care se respectă o regulă și te dus într-o junglă, dacă nu faci ce fac ei, ești mâncat. Ziceți? Sunt convins, nu zic. Vă asigur de faptul că, nu știu cum să zic eu eu, eufemistic așa, n-ați ajutat deloc la progresul civilizației sau civilității mai degrabă Moise. în Moi să sunt de acord cu tine, numai eu sunt sincer. Ok. Sunt de acord cu tine. Dar întrebarea este alta. De ce un, un cetățean normal, obișnuit în București, Vine și conduce două luni, care mi este prieten, conduce Timișoara și zice, bă, m-am relaxat, nu mai am nervea să mă duc să depășesc, să... este vorba de civilizația din acel oraș. Eu v-am spus, nu știu dacă v-am spus, vă spun acum, am fost la un uh, fericit eveniment în familie la Timișoara cu mașina și mă grăbeam să nu întârzi, că era nuntă, <laughs> era, era din familie, adică era chiar frate meu, hai să vă spun. Și e să mă mănânce, deci dacă ești cu număr de București în Timișoara și te grăbești un pic, faci un pic de slalom un trafic, e nasol de tot, adică instant s-au agățat vreo trei hotărâți să ceva, să-mi facă ceva, nu știu ce. Mi-am cerut scuze și am scăpat cu viață. Bună ziua, Ionuț! Săfânt, Moise, Vă A, este prima oară când sunt la radio chiar Prima oară dar subiectul de astăzi e unul interesant. Uh, coincidența face că sunt tot din Timișoara. Ce mă deranjează, mă deranjează cei care merg cu 30 la oră pe limită de 70 și în Timișoara există astfel de bulevarde. Dar au voie. Merg pe banda 2. Da, au voie. dar da, da, de ce nu merg pe banda 1? S -s... De ce să nu mă lase pe mine să merg cu viteza legală pentru că și eu am voie să merg legal? Se zice că, că nu ai găsiți pe ceață pe autostradă pe banda a 2 mergând cu 30. Cât știu că asta exact. s-a întâmplat la noi în țară, la oameni și ai un mare carambol. Știu. Asta este o chestie care mă deranjează. A doua chestie ce mă deranjează este că te ofrești avarii, pe banda de mers. Când la 15 metri mai în față ai loc de parcare, ginger, le-aș lua permis o jumătate de an. Și a treia chestie ce mă deranjează este că vezi că nu ai unde să te duci în intersecție pentru că vei rămâne blocat și oricum intri pe galben, dar tu intri și o blochezi. Da astea sunt cele trei lucruri. Foarte punctual. Vă, mul mars, vă mulțumesc Ionuție. Foarte mișoara. interesant. Nici nu am ce să mai dezbat pe ceea ce a spus dumneavoastră. Am doar o observație legată de discuția de mai devreme cu colegul taximetrist. Dacă lași clientul 10 metri mai încolo, de exemplu, unde poți să nu blochezi strada când oprești, poate clientul nu va fi atât de supărat. 0372069599 Ovidiu, bună ziua. Nu e o video? O video. O video fi închis. Bună ziua, Marius! Bună ziua. Vă ascultăm. Mă bucur că am intrat în Doamne, Pe mine nu mă deranjează absolut nimic. Dacă am fi toți mai relaxat și am fost la volan, relaxat, da? nu mai nerva. Așa este. Da, e simplu. E de civilizație. E legat, de exemplu, cu. Mă îmi-a faptului pentru că știu lucrez pe taxi, lucrez pe taxi pentru că sunt student și am un program flexibil și asta mă avantajează. Trebuie să vă scuzați că Lucas pe taxi e o meserie ca oricare alta. Și eu nu generalizez, deci. Voastră spus într-un mod a cu degetul, așa să face nu știu. rog să mă scuzați dacă n-am fost bine înțeles, îmi cer scuze. Doamne ferește, merg des cu taxiul și vă spun că nu sunt oameni foarte civilizați în trafic, taximetriști sunt unii care nu sunt civilizați la fel Dar ca toți șoferii. comportamentul lor ține și de ce de când dacă cine îți spune oprește acolo cu și proiecție la tine, o să oprește acolo. Poate nu de prima din ia doar o oprește acolo. Am înțeles. Asta am vốt să punctez Nu Bine, ok. Nu, a, nu, nu, nu a, o discuție cu despre cu și despre taximetriști acum suntem puteți șoferi. Așa a face o emisiune legată de tariful taxiului știu câte taricul pe kilometru, e un leu 39 București, dacă ar fi 2.50, cu siguranță, tachimetriște și cei care vreau pe taxi... Ar țipa ei la clienți. Avea... Ar, ți -paia la nu, clienți. Dar ar mai avea, ar avea un stil de condus mult mai... Mă, nu știu, mai leger. Nu s-ar mai grăbi atât de mult. Dacă ar fi e un leu 39, vreau să mă spune că trebuie să faci mult kilometri ca să faci bani în București. Nu înțeleg care e logica. Adică, dacă vă crește consumul de carburant dacă mergeți mai tare? Nu eu nu crește niciun consum, că... Așteptă sunt pe gaz, nu e problemă de consum. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc pentru mesaj, Mariu. 0372069599 Gabriel, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Eu sunt uh, curier în Brașov și vreau să zic că nu oamenii sunt problema din trafic. Mult, cel puțin așa e în Brașov, traficul e cizelat, cât se poate de mult. Problema e infrastructura. Drumurile astea proaste. Dacă mă credeți să am băgat mașina în servizet, Două ori, anul trecut consecutiv. Da, e o altă discuție. E o altă Părere. discuție, dar dacă n-aș fi prieten pe Facebook cu Marian Godină, v-ați zice că da, aveți dreptate. Brașov e locul ideal de mers cu mașina. Nu e chiar Părere așa. Serios. Din da. colț în coadă din Bartolomeu în Noa, adică cartierele cele mai îndepărtate între ele, pe noapte, la un mers decent, faci undeva la 20 de minute. Deci dumneavoastră nu vă claxonați în trafic, nu vă deranjați niciodată la Brașov. Mai, mai dai de câte un bucureștean cu da. cu da. mai multă prioritate de bnv cum a zis ante vorbitorul meu. Neapărat bucureștean. Mai, nu da, clujean, nu sibian, zici că Bucureștiu <laughs> e patria cu bmw urilor no, can, da, Cu numere de București, în special. O avea săracul leasing. Da, stați când ne-am amintit ceva, deci da. conducătorii care au mașini de covaj, da? Sau covăzlenii. Așa, covăznașii Da, așa cu ogrizile, cu semnalizatul, cu asiguratul să știți că astfel... de fază, să aparat, să nu te nu el, sunt că... de acord cu aceste lucruri. Să știți că astfel de legende există în toate zonele țării noastre. În Oltenia, de exemplu, Gorgenii și cei cu numere de Olt. În partea asta avem o problemă, sau mă rog, sunt tot felul de povești cu cei de la Filadelfia sau cu cei din Dâmbovița. În toate zonele, cu vasulenii nu mai vorbesc, deci în toate zonele de țării am întâlnit astfel de uh, prejudecăți, să le spunem, vis-a-vis -vis de șoferii cu un anume, uh, care vin dintr-un anume județ sau poartă, mă rog, numerele înmatriculate într-un anume județ. Constantin, bună ziua! Bună ziua! Ce um... ziceți, Constantin, ar merita să o odată o astfel de, sigur, mai mult așa, în glumă, decât serios o dezbatere care cei mai proști sau din ce județe sunt cei mai proști șoferi din România? Uh, nu știu neapărat dacă, pentru că eu sunt în Suceava și ne avem o, <laughs> avem o uh, reputație destul de interesantă, cel puțin din prisma de vederea... Nu știu ce reputație Sucurești. aveți, n-am auzit. Aparent suntem un pic mai uh, curiți, mai ridicat. Ce okay. din este în general. este în general. Probabil pentru că, nu știu, lumea conduce mai agresiv. Dar ce vreau să spun cu BMW-uri sau cu Merțane, uh, Cum sunteți? Cu la da, suntem mai frape de roși. Uh, <laughs> uh, nu, uh, eu locuiesc în București și am altă problemă, adică nu mi se pare că legislația noastră rutieră este deficitară. Nu e. nu e. Nu e. Și dacă ar fi respectată, de exemplu, galbenul de la semafor. nu nu forțează galbenul. Cred că dacă nu, nimeni ar mai folosi galbenul, intersecțiile s-ar și ar putea și ar putea decongestiona traficul pe marele bulevarde. E un punct da? de vedere, da. E. Și mai departe, um, București are o problemă în ca și oraș. Adică, dacă ne uităm la orașe comparabile, București are o densitate de aproape 10.000 de locuitori pe kilometru pătrat. Da. Asta o să implice o densitate foarte mare a traficului. Varșovia, da. Budapesta are o densitate de trei ori mai mici. Viena, da. jumătate densitate. Și ce propuneți? Și, um, na, infrastructură, dar acum nu ne punem problema să tragem bulevarde de 10 benzi pe, pe sens prin mijlocul orașului. Până o să avem infrastructură, o să avem taxe, ca să fim mai puțini pe drumuri, sau Noi... nu o să avem nici taxe și o să ajungem la soluția de care eu v-am mai vorbit, mersul cu bicicleta. Sunt de acord și merg des cu bicicleta, de cel mai multe ori vin la servici, chiar cu, mai puțin cu bicicleta în zilele astea, dar cu tramvaiul. Nu, oricum, cel mai rău e atunci când plouă. Hai să nu fim ipocriți. Dacă plouă, o să luăm mașina, nu bicicleta. Um, da, sunt de acord, sunt de acord. Okay. Dar uh, cea mai mare problemă în clipa de față în București, o, rămâne lipsa infrastructurii de transport public în comun. Uh, avem planul de mobilitate urbană durabilă, care e... E uh, în you know, dezbatere, din câte am înțeles, în consultări publice. Eu sunt foarte curioz ce să, să se aleagă de el. Mai ales pentru că se propun sute de kilometri de piste de bicicletă, nu știu câți kilometri, zeci de, de kilometri de, de magistrale noi de metro. Dar da, dom'le, orice numai dinia. locuri de parcare, nu. Când, de fapt, problemă da, da. problema a Bucureștiului o reprezintă locurile de parcare rezidențiale. rezidențiale. Adică unde îți lași mașina atunci când ești acasă. Că dacă ai unde să lași, s-ar putea să o lași mai mult. Pe de, de altă parte, tot București e o mare parcare. Exact. Nu deci, mergi pe trotuar și asta nu mai ai eu cu alte cuvinte, da. Bun. De regulă, cam asta mă Vă mulțumesc pentru mesaje 0372069599. Ne plângem unii altora astăzi la România în direct, mi se pare. Mi. Hai. bună ziua. Bună ziua, domnul moșe. ascultăm. Eu cred că dacă s-ar respecta legea, adică dacă s-ar aplicat legea, am respectat tot și legea mai bine și, par simplu, mai bine, da. Când unii au relații peste relații și colonei și așa mai departe, îi doare undeva, depășesc... Când, ce vârstă așa aveți, apun, Mihai? Așa mai departe, Mihai, ce vârstă aveți? 38. 38. Se la RATB. Ok. De zi fac cam 100 de km pe zi media. Deci de de ști, de știți totul, vedeți totul de sus, da, ca să zic da, așa. Da. Da. Mihai, mie mi se pare că s-au mai da. dus vremurile alea cu relațiile pe la poliție don't, don't el, don't, don't el, don't. Măcar... dar în același timp cred că ele vor reveni adică sunt pe cai mari și o să revină dar asta e, mă rog, e din da, ceea ce observ. face parte și din de om dacă oamenii sunt mult Spuneți-mi ce vă deranjează cel mai mult în calitatea dumneavoastră de șofer ATB la, participan... la ceilalți participanți la trafic Nesimțirea. Nu, mai concret, un anume tip de comportament. Să te depășească ei, să... Ei te depășesc și, au trebuie să fac dreaptă pe strada asta. Și fac, nu știu dreapta în fața ta și tu trebuie să pui frână și... Și dai cu Parul. călătorii cu dinții în... Da, da, da, da, da. Ok, da, într-adevăr. Uite, asta... Făcut... Uite, da? stai două secunde. Ne-am ne făcut alveole pe prelugirea ghenci. Așa. Ce -o pe... Pe care o să faci stație, stație, da? Așa. Exact. Ce? Poți să bagi în stație de mașini? Parcate. Naicum. Da. De parcate. mașini parcate. Naicum. Exact. Foarte Naicum. interesant. Foarte interesant. Vă mulțumesc că ne-ați sunat, Mihai. Într-adevăr, asta e o chestiune la care nu foarte mulți șoferi se gândesc. Când luați fața unui autobuz, gândiți-vă că șoferul respectiv are niște oameni care poate stau în picioare în autobuzurile. Poate se țin de o bară, poate nu se țin de o bară. Nu poate bloca. Adică atunci când un autobuz blochează frânele, oamenii se plimbă acolo, precum cartofi. Bună ziua, Tiberiu! Bună ziua! Mă bucur că sunt în direct. Vorbea un interlocutor mai devreme de semafor galben. Toată lumea îl forțează. Eu nu sunt de acord uh... cu asta, să știți. Nu toată lumea nu. îl forțează. Nu. Uh, da, dar apare o problemă la un moment dat ce te face în momentul în care ești primul la semafor și cel din fața ta nu pleacă. Da. Apare apare claxonul. Nu nu nu în toate orașele. În Timișoara vă spun că am văzut o astfel de situație în care cineva a dormit la semafor. Literalmente, nu exagerez <laughs> deloc și nu l-a claxonat domnule, nimeni. S-a făcut s-a făcut iar și roșu și până la următorul verde s-a trezit. Asta înseamnă toleranță. Nu știu dacă e bine uh, sau nu e bine. Eu doar am râs ca Bucureștianu. Uh. Sau altă, da, ce știu eu. E destul de interesant. Uite, de... ultima oară, am fost în vară, în Constanța mi-au plăcut să toate să aveau cronometru. Da, și în București. E, apropo... Cam peste tot sunt uh, acum astea cu cronometru, să știți. Uh, cam pe unde circul eu prin tot București nu prea, nu prea se găsesc. Uh, apropo de chestia asta, claspomatul este foarte deranjant în trafic a mai uh, spus și cineva și semnalizarea uh. întârziată sau de, deloc. Hey, asta cu, uh, cu claxonatul, să știți că e mai deranjantă nu numai în trafic, sau e deranjantă și pentru trafic, dar e deranjantă și pentru oamenii care locuiesc în zona respectivă. Adică dincolo de faptul că uh, s-ar putea să fi dat niște bani în plus ca să stai pe o stradă în care nu e foarte mult uh, trafic, nu mai există astfel de străzi, practic, în București, să te trezești la 8 sau la 7 dimineața cu unul care. se sau la 10 seara, cu unul care se înfige în volan și rămâne proptit, așa că. nu știu, s-a întâmplat ceva. Săra ce locatari ei chiar nu participă la trafic, adică chiar nu au nicio vină. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Vă ascultăm. Păi. Uh... După ce că, eu, eu vă pot să spun așa, după ce că trăim în sud-estul României, eu mai trăiesc și în sud-estul sud eu sud României. Adică la Severin? Scuzați-mă, în partea alta. Asta e altă, da. <laughs> și mă deranjează la foarte mult. Da? Da. La, la Brăila, zis, da? la Brăila, da. La Galați. La Brăila sau la Galați? De la, la Braila, de la la Dunărea Braila. de Jos, cum zici. Da, din, da, din Muntenia, de da, pe Vitor mă voi recomanda din Dunărea de Jos. Așa, asta da. e gluma lui Petreanu, dar mi-a plăcut la nebunia, a nimerit orbu' Dunărea de Jos. Așa, vă ascultăm. Da, uh, Moise. eu spun așa, educația este o mare, este cauza, uh, educația participanților la trafic. Despre ea vorbim astăzi Spuneți ce vă deranjează la ceilalți Că presupunem că fiecare care intră E Dumnezeu civilizației Adică, sigur no, Ce vă deranjează no. la ceilalți, vă întreb uh, La ceilalți, ceilalți da? Cred că sunt o consecință A sistemului uh, politic Administrativ defectuos Că n-am înțeles Deci e drag de vină Că ne claxonăm nu, în trafic Poate nu știi N-ai fost de mult în brăila, Să vezi ce se întâmplă cu străzile Care au devenit depozite de autoturisme nefolosite uh -huh. Deci Hai să vezi, în anul 2017, pe străzi, autovehicule, care sunt în aceeași poziție pe care le găsești și pe Google Maps. Da, am și eu unul de asta. de spuneți-mi dumneavoastră, și -i în București, ia spuneți-mi dumneavoastră, mai mult decât, cât mai e, 1.500 de euro, nu? 60.000 60. parcă au făcut, nu? Taxa auto, scuzați-mă, prima de casare. Deci mai mm -hmm. mult decât o primă de casare uriașă, ce ați vrea să facă statul? Păi, uh, nu statul. adică administrația brăileană de exemplu, la Brai uh, aici, a da? putea să facă măcar ce au făcut și la Brașov, Așa. cum ar fi ca cel care folosește să și plătească mai nou. Da, uh, adică o taxă Brăilea, pentru toate străzile, fără locuri mă, de parcare? Mă refer, la, mă refer la ocuparea locului de o, parcare. Adică asta... să fie parcarea cu plata Asta spuneți Exact, exact. Și asta va uh, rezolva multe probleme Aici un exemplu Vreau să dau Bărânia că suntem cu timpul limitat Pentru că tot da. uh, <coughs> e două... da. așa La, la, la două-trei uh, Sunt doar două-trei locuri În care se, plătesc, uh, se plătește parcarea În rest nu Și din cauza asta la Brăila Ai să vezi o grămadă de autovehicule părăsite Abandonate pur și simplu se, uh, vine primăria acum și spune că va investi niște sute de mii de lei nu mai știu, dacă nu creșesc undeva la 2.600.000 de lei să facă locuri de parcare adică în vopsea Dar, de banii aia niște sute de mii de lei să pot investi în vopsea pentru parcare nu, nu, nu, 26 de miliarde mai, exact okay. sute de mii de lei noi, milioane 2 milioane, 2 milioane, 2 milioane vedeți, dacă nu v-ați alege doar cu niște uh, desene pe asfalt, să nu mai înziceți mie, Moise Cristian, nu, am înțeles, eu... ok, problema noastră este certă, ea există, dar se încadrează în peisajul general. N-avem unde să ne ținem mașinile. Unde să ni le ținem? Pe străzi, unde altundeva, nu? Doar nu să le luăm în sufragerie. Ce spuneți, uh, cine urmează? Marco? Zic bine? Nu, Marius, bună ziua Marius! Uh, uh, bună ziua Moise! Vă ascultăm. Uh, în legătură cu locurile de parcare aș veni cu o propunere da. și sunt convins că o să pe mulți. Deci, mașinile matriculate pe firmă, mașinile de marfă, după ora 9 seara, să nu mai aibă voie să fie parcate pe străzi. Asta este un... la New York. Oh, e interesant punctul ăsta de vedere. Asta este la New York. Deci, mașinile de marfă. Asta înseamnă jumătate dintre să fi... mașinile din București, da, să știți. Dar nu au voie să fie parcate în stradă. Foarte deci, interesant. După propunere. numărul de matriculare scrie comercial. N -n... Și mașina care are număr comercial scrie comercial, nu are voie să fie parcate pe stradă după ora 9 seara. Ok. Haideți să Ce revenim la dezbaterea firma? de astăzi cu traficul, da. că văd că aveți propuneri de bun simț și abia aștept să o da. și pe asta. Ce vă deranjează la ceilalți în trafic, Marius? Educația, în primul rând. Mai concret. Educația și, cum să vă spun, lipsa de bun simț. Mai Numă concret. Cum e acasă, așa e și în trafic. Ce anume vă deranjează? Ce tip de comportament? Um, în primul rând, forțarea pe roșu uneori, așa. trecerea pe roșu, da. um, depășirea pânăi de tramvai și se mă semafor de 5 ori, și nu ai ce face, intră în față, intră în față și trebuie să aștepți să nu mai încotro? A, uite, asta e Bun. o chestiune. În primul rând, și cu bicicliștii. Eu... Deci trebuie să aibă o minimă educație biciclistul cu ei în trafic. Haideți să facem. Haideți să, haide să, haide să, hai să ne gândim. un pare rău că n-am ridicat mai devreme problema, că vă întrebam pe toți și poate luăm o decizie până la sfârșitul emisiunii. Atunci când cineva da. depășește pe linia de tramvai și apoi vrea să intre pe o bandă regulamentară, îl lăsați să intre da. sau nu? Te lucrez pe camion. Astăzi am... Am avut să-mi bucure și cu camionul. Deci de ce să undeva, am prins loșul de trei ori din cauza asta. Ce pot să fac? Să, să nu lăsați intre. să intre. Nu. Să țineți aproape de ce? la din față. Da, bine? și când am dat fleșca că a intrat, mi-ar da s degetul la, pod, la... la podul Băsara. Na, bine, ok. Da. Acum, bine da. că nu v-ați și păruit, dar întrebarea e asta. Da. Și e o întrebare bună. Uite, hai să ne gândim cu toții la ea. Eu vă mărturisesc că am acest păcat. În momentul în care cineva depășește ilegal, iar eu stau ca prostul în coadă, Țin aproape de la din față. Nu că nu permit să schimbe cineva banda. Atenție! Este vorba de situația în care cineva intră pe linia de tramvai, cum a fost exemplu mai devreme, după care, pentru că nu poate intra în intersecție, e forțat să se bage pe o bandă regulată. Gândiți-vă la asta! Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.